Поїзди Поїзди приводяться в рух локомотивами і рухаються по сталевих рейках. Вони використовуються для перевезення людей і вантажів як по землі, так і під землею. Перші поїзди на кінній тязі з'явились у 18 столітті, у часи промислової революції. Вони складалися з вагонеток, що перевозили по металевих рейках вантажі на шахтах і фабриках. З винайденням паровоза виник регулярний залізничний рух між найбільшими містами. Перші паровози У 1802 році англійський інженер Річард Тревітік запатентував парову машину на колесах. У 1825 році його співвітчизник Джордж Стефенсон, успішно розв'язавши проблеми, пов'язані з потужністю двигуна, побудував паровоз для Стоктон-Дарлінгтонської залізниці і назвав його «Локомошен». Паровоз Стефенсона «Ракета» виграв єдині свого роду змагання на конкурсі, оголошеному адміністрацією залізниці «Ліверпуль-Манчестер» у 1829 році. Вік паровозів Після тріумфу «Ракети» Стефенсонові паровози швидко набули великої популярності. Тоді було мало хороших доріг, не було і механічних засобів пересування – тому вже на початок ХХ століття більшість розвинутих країн мали мережу залізниць, якими перевозили значну частину вантажів, та мільйони пасажирів. Сталь по сталі Більшість сучасних вагонів та локомотивів мають сталеві колеса, які котяться сталевими коліями. Сила опору тут невелика, а тому важкий потяг можна привести в рух, доклавши відносно невеликих зусиль. Що ж до сили тяги локомотива, то, крім потужності двигуна, вона залежить від його маси. Чим важчий локомотив, тим важчий поїзд він може вести. Поїзди під землею У багатьох містах світу існує мережа залізниць, прокладених у тунелях під землею. Завдяки цьому зменшується кількість пробок на вулицях, а люди швидко і без перешкод дістаються до місця призначення – Першою підземною залізницею була лінія, яка належала залізничній компанії Metropolitan Railway. Її було введено в експлуатацію у 1863 році у Лондоні. Паровозний дим був серйозною проблемою, тому з часом на таких лініях почали використовувати електричні поїзди. Метро з'явилось і в інших містах. Так, у Нью-Йорку метрополітен відкрився в 1868 році, у Бостоні – в 1901, у Будапешті – в 1896, у Парижі – в 1900, у Києві – в 1960, а в Харкові – у 1975 році. Нові конкуренти у другій половині ХХ століття залізниці почали втрачати своє значення. Зменшилась кількість перевезених ними пасажирів та вантажів. З поїздами почали успішно конкурувати автомобілі та літаки. Залізничний транспорт не володіє достатньою гнучкістю. Він не може доставити кожну людину до дверей його будинку, як, наприклад, автомобіль. Крім того, в умовах зростаючих вимог до безпеки, Експлуатація залізниць обходиться дуже дорого. Поїздам, щоб набрати швидкість і загальмувати, необхідно зробити великий пробіг. Це означає, що вони повинні бути розведені на значну відстань один від одного. І відповідно, кількість поїздів, які рухаються по одній колії, суворо обмежена. Залізниці поступово стали збитковими. Протягом 1960-70-х років Деякі залізничні лінії були закриті, або рух на них скоротився. Проекти майбутнього. Нині інженери шукають способи, щоб знову привернути увагу пасажирів та відправників вантажів до залізничного транспорту. Протягом багатьох років швидкість руху поїздів лишалася майже незмінною, але зараз на залізницях ряду країн з'явились поїзди, які розвивають швидкість 200 км на годину і вище Уже розробляються сміливі проекти Без рейкових поїздів на магнітній підвізці Це дасть можливість ще збільшити швидкість руху І при цьому знизити рівень шуму Що його створюють поїзди Ілюстрації Залізничні шляхи Поїзди рухаються різними коліями У певних місцях переходячи з однієї колії на іншу ці місця оснащені відповідною сигналізацією, контролюються диспетчером поста централізації за допомогою комп'ютерів. Автоматичні датчики, що контролюють сигнали, зберігають лінію вільною для високошвидкісних пасажирських поїздів чи експресів, переводячи місцеві та вантажні поїзди на бокові шляхи, які називаються запасними. Схема залізниці Переїзд зі шлагбаумом Контактні дроти над рейками Запасна колія Швидкісний експрес Семафори, які регулюють рух поїздів Постцентралізації або диспетчерська Приміський пасажирський поїзд Тепловоз вантажного поїзда Маневровий тепловоз Експериментальний поїзд на магнітній підвісті розвиває швидкість до 400 км на годину. Водії можуть відпочити, мандруючи на поїзді, який перевозить їх автомобілі. Монорейкові дороги споруджують над галасливими міськими вулицями. 21 лютого 1804 року англійський інженер Річард Тревітік виграв парі, збудувавши перший паровоз, на якому перевіз 10-тонний вантаж на відстань понад 10 миль або 16 кілометрів. Найшвидший поїзд у світі «Маллард» розвиває швидкість до 201 кілометра на годину. Перший тепловоз було створено в Німеччині в 1912 році. Потужні тепловози можуть перевозити важкі ешелони. Метро Найефективніший вид транспорту в більшості міст Залізниці з механізмом рейкової передачі будують на гірських схилах У 1981 році на залізницях Франції з'явились високошвидкісні поїзди Нині швидкісні залізничні магістралі з'єднують усі великі французькі міста Середня швидкість поїзда, який курсує за маршрутом Париж-Ліон 212,5 км на годину. І це не межа. Один із поїздів долає шлях між Туром та Курталеном зі швидкістю 515 км на годину.